Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Muhammed sallallahu alayhi wasallam tam ma'ba'd dosadamo sa obradživanje knjige Firku Dalila od Ajde Qarnija došli smo do poglavlja Kefiyetu sala način klanja namaza nama najzanimljivija tema mnogima najbitnija, e, pa ćemo raditi, e, uzet ćemo na koliko, koliko stignemo za nekih 20 minuta, e, pa što mora svakako u dva djela da obradimo, jer ima detalja koji treba detaljnije spomenuti. Uglavnom, autor je, od, znači, od 335. mesele, kako on podijeli u brojevima, po, oni je spomenuo na samom početku na poznati hadis, takozvani Musiju sala Musi znači, onaj koji loše klanjao, pogrešno flanjao. Kao što, znači imamo te neki poznate hadise koji učenjaci tako ovaj spominju a koji su jako bitni kao argumenti mnogih šarlama kao što je hadis Džibrila, to je onaj hadis od Omera radijallahu anhu koji 40 nevije hadisa. Ovaj hadis što je vezan za važbe ruknove namaza koji se zove Musiju sala. Ovaj, ovdje ću ga spomenuti. Znači, to s neki hadis koji ovako treba zapamtiti pod tim nazivom, tako i učenjaci spominju. Uh, uh, zato znači što oni vrlo bitni, vraćaju se mnoge, mnoge stvari uh, o ko ko ko ko ko koje se spori, vraćaju se na, na taj hadis. <clears throat> na znači, on počinje sa ovim hadisom. Uh, uh, prošli pust sam ga spominjav, da ću ga opet spomenuti. Zato što se učenjaci razilaži oko toga. Ono što je spomenuto u hadisu, Šta je od toga ruknovi, šta spada na stepen vađiba i da li ono što nije spomenuto u drugim hadisma naznačeno da li ulazi pod ruknovi, ne ulazi i tako dalje, znači oko toga je, oko toga je spori i oko toga zbog toga nalazi razilaženje ovaj, među učenjacima, o, oko od, određenje detalja vezani za, za ruknove, vađibe i sundete namaza a mi vidimo ovde da je ovaj autor išao na taj način da je spomenu Ferajdu salaf farzove namaza to s ruknove namaza to smo baš put obradli i rekli smo da on spomenu nekih koliko je on spomenu ovde ovaj 9 9 i on spomenu napravio neku kombinaciju između Hanefija i ostala tri mezeba gdje je, ovaj pominem na jako loš način i treba je po nekom mezevu radite a ne i spomenuti ovaj, ili ako radi po Hanefijama spomenuti kako su Hanefije rekli, ili radite od, od ova stala tri mezeva 12, 14 ili 15 ruknova i čak unutar mezeva ima razilaženja koliko ruknova namaza <clears throat> gdje je u stvari zostavio dva rukna koji su jasno kodavno namaza to, to je druga sežda i sjedenje među dvije sežde <clears throat> a, a onda praksamo je da je ovdje spomenuo, od kod načina klanje na namaza spomenuo sunete Da ni spominu vađbe namaza uopšte. Da znači, ne spomenu gde vađbe namaza, vjerovatno ovaj čej e, e, e, mi smo mi smo razmišljali onaj sehv sužu da ni smo to, znači to će vjerovatno tamo da moram spomenti Maja, jer se sahv sužu e, čini prilikom ostavljanja vađba. Dobro. A u stvari tu se vraća na to što je oko važiba, znači imamo e, da su hanabile imaju mnogo važiba, čak i Hanefi, Hanefi imaju. Ovaj, dok džumhur učenjaka ima malo važiba. Ovo ovaj, jako malo važiba. I zbog tog vjerotno velikog velikog razilaženja imamo taj i tog kako to predstavet na koji način tako dalje. Dobro, doći nam tog toka govora inšallah. Glavno da mi krenemo ovde kako tekstu, kako je u tekstu knjige spomenuta. Kaže je kudu salalahu, ali rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kumte ila salat spominemo ovaj namaz, znači ovo je rič riči osobi koja je ušla u mešdžid, hadis mu tefu na lihi, ušla u mešdžid da poslanik sallallahu alejhi ve sa grupom ashaba i klanjala osoba je klanjala dva rek'ata, došla do poslanik zapocelam blaga i kaže nje poslanik id iz vratiti ni iz klanjao, klanjao ponovo dva rek'ata. Pa je klanjao i tako tri puta ponovio i on ga vratio. I on nam rekao kaže Allahu ja ne znam bolji od što sam naučio. E on da nje pojašnjava posledice kako treba klanjati. Savegeme je bila greška. Pa Ka mu kaže da kumta el sala kaže kada hoćeš da klanjaš, kada ustaniš da klanjaš, fekber. Kebir, kebir govori Allahu ekber. Tuna, uh, makara qra ma tayser ma'ak min al Zatim prouči ono što ti je olakšano Kur'ana. Što znači ne spomenite Fatiha ovde dilu тари ثم رکع حتى تطمئن الركعه ذات كجيد الركوع توسن اسميريش на руку ثم ارفع حتى تعتدل قائما ذات سفراتي dok se ne ispraviš ثم سجد حتى تطمئن ساجد ذات كجي اطي يدنا dok se ne smiriš na seđđu ثم ارفع حتى تطمئن جالسه ذات كجي ورجسه dok se ne smiriš sjedi tj ثم ponovo na seđđu dok se ne smiriš na seždi Sume frađeta, kafis alati zatim uh, radi tako u, uh, u ostatku namaza. Nač je oti spomenuti ti uh, većina ruknova namaza. Uh, I oni te ovde spomenu, ovaj kao uvod u govor šta su suneti namaza, i onda spomeni sad ovde navodi šta su od odsuneta namaza. <clears throat> Pa ćemo krenuti redom, u stvari počinje se, uh, spominje navodi to kako da se klanja namaz, pa počinje znači, od, uh, od dizanja ruku pa ostalo. Znači prvo uvode što spominje da se izgovara Allah-u-ekber, znači to je ruk namaza i to nije ponavljao ponovo. Nego govori o sunneta namaza, kada refa refa je refao li je deyn li je dneho u ka'ane i da qame da salate je medda. Kaže sunneta je podizanje ruku. Znači uvode u uh, kriliku stupanja namaza znači prilikom izgovaranja Allahu Ekver, kaže od suneta je da se podignu ruke e, i da kame ila salati, kada hoće da, da klanja, znači da odpočne namaz refa adehime, da isproži ruke, e, da podigne ruke tako što isproži. I e onda pojašnjava dolova tri dijela, pod elif, ba i džim, e, pojašnjava neka tri detalja. A to je kad se podiže ruka uprdo sa tekbirom. Koliko se u visini, kojoj visini se podižu i koliko puta se na kojim mjestima se dižu na mazu ruke. I to je fino uradio, lepo nađen, lep način. Pa kaže prvo podelelit kaže waqto raf'i vrijeme podizanja ruku zajedno sa izgovaranjem tekbira i kaže sljedeće. Kaže Kane sallallahu alajhi wa sallam yerfa yadayhi hina yukabbiru. Kaže podiga bi ruke hina yukabbiru. Noć znači, kada bi izgovaraju uh, kada bi govorio Allahu ekber znači istovremeno kaže boyu kebir u kaže kebir i a došlo je kaži, da je izgovorio Allahu ekber pa on da podigao kaže uvara da kaže rafa jedihu ve a došlo je kaži, da je podigao ruke pa onda da rekao Allahu ekber što znači sve tri solucije sve tri solucije došlo u hadisima sve tri solucije došla znači da se izgovori isto istovremeno od podizanje ruke izgovaranje Allahu ekber Ili da se podignu prvo ruke, kaže Allahu Ekber, ili da se izgovori Allahu Ekber, pa onda podignu ruke. Znači sve, sve tri te solucije su ispravne i nema smetnje u njima. Čak, i Čak su došle u hadisima. Znači čak je da nisu došle, znači posle pitanje imali u tome širine ili nema širine. Jel? Ali došle su u hadisima. On sljedeći, na koju visinu se dižu ruke. Kaže, u Kana sallam, jerha jadehi hata jekuna hadve menkibehi au hadve ulunehi podigove Allahu po saslanje svoje dvije ruke kaže dok ne budu u visini ramena znači da budu u visini ramena kaže ili u visinu ušiju znači ili u visinu ušiju ili u visinu ramena to je ono dvoje što je došlo u red usom hadisima znači da je da je propisano podigni da je jedno i drugo ispravno da se podigne visine ramena ili u visinu ušiju a ono ono podizanje, ono diranje ušiju što se spominje u hanefiskom to znači da se u hadisima, tu nije došlo vjerodostojno, nije došlo znači u hadisima. Uh, a spominje se na znači, nekim knjigama hanefskog mezeba, spominje u nekim ne spomnje. Uh, ovaj sam se o to da detaljnim se to interesuje. Glavno znači nije potvrđeno u hadisima diranje ušiju, glavno došlo je to od Aleksandra Torkada. Došlo je to od nekih učenjaka Torkada iz mezeba, vjerovatno da bi se da osoba ne bi, ono, u smislu, da ne bi dizala pogrešno ni niže ni više od ušiju ili ramena, pa veli da je, kad izneš ušiju, znači to ti sigurno ono, u visini ili ramena ili ušiju. Uh, kažem, jel, uh, ako bi našli neki izgovor zašto su, zašto su to vezali za diranje jagodica ušiju, uh, ispravno je, znači, da, da to nije potvrđeno u hadisima i da, ovaj bez ova što spomenuti o mezijevu, znači, nema osnova to. Sljedeće, ovdje što spomenuti, kada se diži ruku, kojim, kojim situacijama kaže ja sva inde takbirate ihram i inde ruku i inde raf'u منه i inde qiyam za raf'u za rek'ate rabe, koja se piše rek'ate rabe, četvrta rek'ata tako piše baš tako. Pilko sta treći. Treći rek'at, a onda više četvrti rek'at, znači je pravilno to, dobro je. Kaže lene hada sabitun an rasulullah sallallahu alayhi wasallam, jero kaže potvrđeno laho poslanika sallallahu alayhi wasallam. Spominjala se te te četiri situacije kada se dižu ruke. Kod Hanefija, naravno, kod Hanefija se diže, kod Hanefija i koga još? Koji još, Mezeb? Nije. Malikije i Hanefije kod njih se diže samo na početnom tekbiru. Šafije i, uh, i Hanbelije, kod njih propisano na ova, u ovoj četiri situacije. Znači, u prilikom početnog tekbira, indiorku, kad, uh, znači kada hoćemo otići na ruku, dignu se ruke, kad se vraćamo sa orkova, dignu se ruke, i uh, prilikom ustajanja Ustanja na, na treći rekat, znači nakon sjedinja prvog trešehoda, ustaš na treći rekat, mustehavi, znači to je četvrto mjesto gdje se dižu ruke. Mnogi ovaj koji ovo nisu učili ne znaju, a hoće ono dizat ruke, a oni klamataj dižu ruke i kad treba i kad ne treba, i kad treba ne dignu, kad ne treba dignu i tako da je, vjerovatno ne znaju, nisu to učili ovaj, znači to su te četiri, četiri mjesta četiri momente gdje se diže. Ovaj, a što se tiče hadisa, vezan znam zao, znači, ovo je došlo u hadisma ovaj, Buhari i muslima u Tefeku na Lihiju, pogotovo je obdolab i drugi ashaba. Ono što se spominje kod Hanefija i ono komentarima koje imamo, pogotovo i prevedeni kod nas u Buhari i muslima, kako, je, kako su ashab, kako je derogiran ovaj propis dizanja osim na početnom tekbir, tako dalje. To to, su izmišljati, to nije tačno kako, kako derogiran, nije dokaze derogaciju. Ono što se prenosi od Beraj i Bnaziba od Abduhlaj i Mesuda u dva hadisa, Na sunu psivali namaz poslanika sam ali da nisu dizali. Osna početo tek biro, to su dva slaba hadisa. A ovo se ostalci vjerodostojni hadisi, znači to je čitava priča se u tri rečence oko ovog, ovaj oko koji se pokušao one stavi da je da ne treba da da nije ispravno odiza, lako na odsunata je dizat i mustehabe dizat, znači osoba kad ne bi dizal, znači nima griha. A od sada se prevagne da ne treba dizat nikako zbog mezheba, zbog ovog, zbog onog, znači to nije ispravno. Znači, ispravni snijed suneti i pratiti ono što je došlo u redosnoj hadisma, nego ono što je došlo u, u slabim hadisma, pa makar bi mezheb na tome. <clears throat> a pogotovo naš znači, imam nestučno baš njavoljom meselo od odriđen čak i učeni ljudi muhaddis al-vakiy onakvim baš njavoljom na nakarad način ovaj, na pogrešan način komentatori odriđenih ovih ovaj, hadiskih zbirka ovu, ovu meselu ovaj uh, zato što nisu ovaj istražuju ovo pitanje detaljno utvrdili i došli do istine onako su objektivno realno dolaže do istine i onda pričaš o tome a ne naginjem ovom reko ona učeniaka reko ona kod je, kod je pitanje ovaj, uh, uh, do učeniaka a ne do toga je to potvrđeno u hadisma ni potvrđeno u hadisma dobro da ne dođemo kod toga sljedeće kaže stavljanje kaže desne ruke preko lijeve ruke misli sa šake jer ruke svejedno kaže lene, lene, lene na sekanu marune neda rađu li jedehu li jumna ala verahi li yusra fi salati ala ahdihi sallallahu zelem Jer, kaže, je ljudima bilo nareživano da stavljaju, da stavljaju kaže, desnu ruku preko, preko, preko zgloba lijeve šake u namazu u vrijeme poslanika sallallahu alihi wa sallam. Znači, to je također spodnju, da je to suneta. Znači, vezivanje ruku namazu je od suneta pri toga ordeni smo spomenuli ovaj Newton uh, spominju, tu stvar to je ono nakon vraćanja sa rukova jel se veže ruke jel se puštaj ruke znači tome sela, ovaj ni spomenuto ni četiri mezeba ni ni spominjano uopšte ovaj to je uglavnom novi stav, stav od neki ušenjaka savremeni čenjaka se lefijski recimo sa Saudijskog gotovo ovaj I to je tema za se pričao mnogo nekoliko puta, znači ovaj pointe je u tome da ni ništa vjerodostovno došlo, precizno da pojašnjeno da se ruke nakon dizanja, kad se vraća sa rukova da je treba vezati ruke, nema ni jednog argumenta Širijeskog koji ukazuje ni izbliza ni izdaleka da je, da je to verziveno, pogotovo pa po samim se detalje namaza, kako je mrdo prstićem, kako je za kofrči nogu tamo, A sve je živo detaljno opisano i nije taj taj moment nije pojašen šta će raditi rukama kad nakon vraćanja sa rukova i saka neko dođe, izlači neke zakopke iz daljine i širine iz dubine. Znači, to je ovaj, tako kažu, tako kažu onaj, u narodsku jednostavu, tekelov, to je malo izvještačenost ima u tome, pretjerivanja, naprezanja, natezanja, nečeg što nema, znači, nije potvrđeno, jel? Pogotovo da smatraju da je to sunet, jel? Nešto da je sunet, moraš imati jasni argument dokaza. A kamo li da je to, a kamo li da je to, jel, ovaj, a? A ti promijedio se, ali pokazao se ono u širicima. Onaj, ne bih ne tu vidjeti svedoma, sam pričao, ovome sve smo razgovarali sa saudijskih šehovima koji su bili na tom stavu i razgovarali smo, ono ne mogu druge nego priznam da nema dokaza za to, osim da nešto tamo, neki neke izvlače, neke, ovaj, neke indirektne stvari i tako dalje, ili matematičke proračune neke. Uglavnom, ovaj, Ovo ovdje stavljanje desne ruke preko lijeve, znači to je potvrđeni sunnet. U hadisu, ovo je hadis Bilježke Buhari u svojom sahihu, da, se, da, se, da je narjeđivan ljudima da vežu ruke desnu uh, preko lijeve u namazu. Sljedeće posljedna 338. pojašnjava gdje se veže ruke. Kaži, mevdijol i jadejni ala sadr. Ruke se stavljaju na prsa. Kale, va ibn hudžr. Uh, je kaže sad laytu ma nabisan salam fa wada ya de yadehil je dehul yumna ala yadihi saney de ih za pa kaže yaklanio sam uh, salahu savrjesom ga sallallahu se kaže pa stavio desnu svoju ruku na na uh, preko lijeve ruke na prsa ovaj hadis vai ibn Hujra, on je daif slab Ovdje ni navdje jednog koga, je u njim ima slabosti, on je slab. Međutim, ovaj, najvredost odnije nešto što je prednosedno oko toga gdje se vežu ruke, to je baš što ovdje spomenuti hadis hadisu. Znači ovaj hadis se slab, ima slabosti, imamo drugi druga i još dva hadiso kojima ima također slabost, međutim, slabost nije velika. Sla, znači lagana je slabost, poput nešto da je Mursel ili onaj in hadis ima kita u senedu, prijekid, znači to su lagane slabosti, sa ovim hadisom koje također imaju slabost zbog jednog ravije. Ovaj, i na osnovu ta tri hadisa Šeha Albanija ocijenio, ovaj, na osnovu da zbira ova tri hadisa, da se dižu na stepin uh, dobrog prijateljog do hadisa, vero hadisa. Uh, tako da su mnogi ovaj, uh, učenj, učenjaci savremni uh, uh, uh, zauzili taj stav radići po ovom hadisu, uh, radići po onom kako cijenju ših Albani, da se stavljaju ruke na prsa, znači s tim, da imaju svi tim hadisima slabosti. A onda oni drugi hadis, što su prenosuje dalje radi Allahom Lanhu i drugi ashaba, znači uh, jako velika slabost u tim hadisima. Znači velika je slabo je, znači, čak munker hadis znači, u kojima se prenosi, ali da, da je vezo ruke ono na čemu se uh, uh, hanefije i hanabede stavlja ispod pupka da se stavlja ruke, da se vežu. To su jako slabi hadise, znači ne mogu se porediti s ovim hadisma. Tako Allah znam da najbliže, znači, ako ćemo goći sa strane hadisa, znači ako uzmem ovih hadisa za žudne stepen privatljivog hadisa, ova tri u Raštar i Vajta, tri od Raštar uh, ashaba koja se prenosi, Da se viže na stepen privatljivog hadisa, znači najbliže da se veže na prsa, ili ima, da kažemo da ima širine u tom, znači, svejedno veže na prsa, na, na sredini stomaka, ili spopuka ima širine u tom, jer nije ništa precizno i redosno preneseno. A ako bih rekli nešto šta je najbliže, najbliže da se veže na snog hadisa, da se veže na prsa, iako ima slabosti u tim hadisom. Dobar, sljedeće duali stiftah dova početan dova na početku namaza, znači a, nakon izgovaranja Allahu Ekber koja se uči, pa je ovdje spomenu autor dvije ove koje su došle, odnosno tri ove dvije poznati koje su došli u na lihi odnosno jedna u Tefeku na lihi, druga u Muslimu Allahuma bajt bejni u obejne hata jaje ta dova i ona druga duga veđaktu veđe lili di fatara sema vati i tako dalje nećem spominjati dovu detalje i prijevod njihov Uh, da se lijepas naučiove dove da se one učije sve na vrijeme da se mijenja. <gled> Nač, jedna je došla ova prva Mutefeku na ligi, druga Bilješki Muslimu s Uma sa Hiju. Ova treća ona je nama poznata po je po njoj glavnom svih radima, to ono subhane ke što mi znamo. Da znači, učenje subhane ke svala uh, kad Allahumma wabihamdik. E whatobaraka kesmuka talladjedduk. E u Kao riječi poslanika, sallallahu sallam, nije ništa vredosno došlo, znači ovo nisu riječi poslanika, sallallahu sallam, znači svi hadisku odpredno sallam, da su subhaneke dova koje učeo poslanike, svi su, su rivajati slabi, znači ali vredosno jedino ono što je došlo od Omera radijalahu anhu. Najvredosnojnije što je došlo, znači Omera da su ovo riječi Omera radijalahu i opće su prihvaćene u većini mezheba da su uči subhaneke, kao dova ova, na mjestu doavu siftah. Nač, al to nisu znači u šesti dževerdusamskih hadisa, znači to ni znači svi su slabi hadisi, nego su to riječi Omara radijallahu anhu, al to je to opšte opće, opće prihvaćeno kod, kod u kod lemi kod ufakih. I da su učitali to ovo. Ovaj. Nema smisla da su on naučio jel. A, s tim da znate, znači da to nije došlo vjerodusom hadisu. A, da kažemo da doslo hadisu smislu da je to rekao poslanik sallallahu alajhi nego da je to rekao Omer radijallahu anhu. Euh, onda imamo ovde istijadu, sljedeći su učili sujemu U sve govori, znači, svoj mustehap što je sunet da suči. Rekismo na termine, znate, znači, kada, kada kažu fakih i nešto da je sunnet da misli da je to mustehap. Znači, kod fakih je sunet mustehap. Učenjaka akide je sunet akide na koje je bio selef ovog umeta od, od, od, od poslanika Ashabata, Bina, Tabetevina. Sunet kod učenjaka Hadisa, Yusul Hadisa, sunet je sve ono što je prednaceno od poslanika Sonsanem. Pojašnjenju vjeri. Sve je to sunet. Znači što je rekao, uradio ra, ili, ili šutnjom odobrio. Sve je to znači, od poslanika za naseleno. A od toga može biti nešto ovađi, bharana, mekruh, ovako onako i tako. Znači, kričali smo o toj temi, znači razumijevanje riječi termina sunet, što je jako bitno. Onda ovdje znači navodi istijadu, od suneta namaza je istijada, a to je proučita od Bila Švjeta Nađim, uh, ili uh, uh, ovdje, navodi ovdje koranski ajed. Fa idha qara'at al-Qur'an i feste'idh bin lah min as-shaytan rajeem kao doka zato kao ovaj qur'anski ayet kada učiš qur'an titraži u točište od proklitu shaytana wa kane sallallahu wa sallam jekuulu ba'da li iftithahi allahumma inni i'audu bika min as-shaytan min hemzihi wa nefkhi wa nefthihi ovaj rivati nezamudin naznačino ovaj hadisi slab ovaj hadis ima slabosti, po većinu hadisa on je slab. E, znači da se ova forma uzoje. E, gledajući znači na na dokaze, na argumente a, ovaj sumnjetno, znači nema ništa vjerodostojno da a, ovaj kako se uči istjaze, da se uči uopšte uopšte istiaza, sin da hoće prihvaćamo kad kad učenjaka, da se pri učenja Kur'ana, prije besmile da se izgovara a, da se prouči auza ili istijaza, da se ona prouči. Na to ukazuje ovaj koranski ajat, i onda kažu hadisi koji su došli u slaboj formi, koji su došli, ovaj, da nima smijeti da se uči jeude. Došla je drugom obliku, bez ovog dodatka. Min hemzihi uh, vanefhi vanefihi. Naravno, on je naglasio jeude da se uči u sebi, kaže, jer je poslanih s.a. l.a. uči u sebi. Uči joj znači, u dovu subhanake i uči joj istijazu u sebi. Kaže, vola je steftihu illa fi rekatil ula, li enehu kaneh, idha nehad, ali rekat i thanije, ifteteha bi, alhamdulillah, rabila alemin, je steftih. Kaže, uh, nauči se ovaj oh, uh, dova subhaneke, se naučio si na prvom rekatu. Jer kaže, posan nisam sadem ustavio na drugi rekat, i učio bi samo, kaže, alhamdulillah, rabila alemin. Uh, onda, onda on prelazi na te'min, amin naučenje a'amina nakon fatihe što znači fatihu tretira kao kao rukn namaza a mi samo da ima poznato razdelaženje da li je fatiha u čijefadi od ali ruk namaza ili je samo važib rukn namaza po tri mezeba važan kod hanefija kod hanefija znači mi ako mi mi fatije nešto drugo namaz je ispravan poznato razdelaženje pričali smo o tome i argumenti jednih i drugi i vraća se na razumivanje onog hadisa la salat ili mele mi akrabi fatiha razumivanje tog hadisa dali. la salata znači nema namaza, ne valja namaz kod ne provoči fatihu i znači nema potpuk namaza kod ne provoči fatihu s ono kako razumije jedna ili druga druga skupna učenjaka uh, ovdje znači ne spominji bismilu ovdje, ako sam ja dobro vidio ne spominju ovdje bismilu bismilu prije fatihe zašto ne spominji Pa može i zbog toga, ali već obzira na to trebuje spomenuti iz razloga zašto. Zato što imamo, ovaj imamo većina očenjaka smatra da se bismila nauči uči na glas, nego se počinu alhamdala rabila alamina. Dok imamo mezev koji kaže da se bismila uči na glas. Je li tako? Na početku namaza počinje se sa bismila, rahma, bismila rahman i rahim, alhamdala rabila alamina. Ovo, pa je bilo onda ima potrebe da se kaže onda imamo razilaženje pa čeka da li je poznato razilaženje veliko razilaženje toga da li je, razilaženje, razilaženje, da, li je fa, da li je Bismila uopšte sastavni dio Fatihe znači ima veliko poznato razilaženje uh, imamo skupina učenjaka kako kažu da je da je prvi ajet Fatihe imamo uh, drugo skupina učenjaka kako kažu da nije prvi ajet Fatihe a Fatiha mora imati 7 ajeta zato što doшло u uranskom ajet drugo 7 metani Sedam čega Neodalaviju, neodalaviju, neodalaviju, neodalaviju. Znači, sedam ajeta mora imat. Sedam stvari koje su spomenute u Fatihi, te sedam stvari znači proučeno prošita Kur'an. Ti, ti stvari koje su spomenute u Fatihi. Eh. Dobro, ako nije bismillah prvi ajet Fatihe, koji onda koji je sedmi ajet? Znači zadnji ajet se prepolovi gdje na kojem mjestu mali, ja yes, gajte mali, gajte mali, yes. na tom mjestu znači do 10. ajet uglavnom ovaj laza najbolje je bliže ispravni stav da bismila nije ovaj da nije prvi ajet Fatihe iako naši musafimi imaju što imamo štampenim navedeno da je bismila u Fatih pa sve u, u, u svim drugim surama nije znači ako jedan sura nema nikako besmile koji u taj bil znači nema nikako bismili. Ovaj znači, ne, uh, znači u našim Musafim, našim ovim uh, prevednim Kur'anima bismila je stavljena kao prvi ajet fatihe. Gledešći na argumente, na dokaze, Allah za najbolje način, onaj sada kaže da nije bismila sasvni dio fatihe, prvi ajet fatihe, to je bliže na argumenta, to u svakog slučaja znači poznate razilažen među venjacima, ali onda se vraćaju na uvode. Ako kažemo da je bismila prvi ajet fatihe, pa onaj neko klanja od vas, klanja ovaj namaz i ne prouči bismila, nego odmah od Elhamdulillah počne. Jelnu ispranamas? Što je to jedan ajet iz Fatihe? A Fatiha ruken, uzono ne, oni, oni sve najvažniji stavovi. Fatiha mu ruken. I u Fatiha mu je Bismila prvi ajt. Radi potom stav. I tako ubeđen tako naučio. I onda kad uči namaz, ono pošto svakako nauči se ona Bismila u početku i sva dahbla počinje, pogotovo ovim gdje se uči na glas. Bismillah, ne provočujem odmah, alhamdulillah. I klanja, ili mi sprava namaz? Hajde uček, o, učete, nešto. Dobro. Sada, sad ak, idem, da će razvijediti dan. Te emin, spominje ovdje, učenje amin. Učenje amin. Uh, kaže je sunn limami wal ma'muni wal fariq amin kaže suneta kaže da uči uh, imam i uh, muktadi koji klanja za imam i munferid, koji klanja sam za sebe da izgovaraju amin kaže jahran si jahrije naglas u namazu ga se uči glas kaže sirran fiserije a u sebi u namazu ga se uči u sebi i spominje ovdje, kaže, je kudu, amin, je muddu biha sautehu, kaže, došlo u hadis koje su mnogo ocenili, vjero dostojni, kaže, poslanik sad kada bi izgovorio bi, Allah poslanik izgovorio bi, nakon fatihi, znači, amin, je muddu biha sautehu, znači, odužio bi svoj svoj glas izgovarajući, amin, što znači, čulo bi se. Također je došlo u drugim hadisama, kaže, ovo ragabe firdalike, i kaže, posticaju na to da se izgovaru, amin, kada je spominje u hadisu Kaj, ma hasedetkom jehuda lašin, ma hasedetkom ala selam wa ta'min khalfa l-iman. Uh, hadis koji su mnogo cijeni vjerodostojni. Uh, Kaže uh, ni žido vam ne zavidi, kao što vam zavidi na selam, na zivaniu selama i izgovaraniu amin za imamom. I onda ovaj hadis mutafekun alihi, ovaj men vafeqa men vafeqa ta'mine, ta'minuhu ta'mine il-mela'iketi, gufire lehu mate kadme da bih, kaže, se složi njegov izgovaranje amin sa izgovaranje meleka amin, kaže, budemo oprošteni uh, grijesi prije toga. Koji grijesi, mali grijesi, znači. Uh, kako tu da se složi tvoj amin sa amin od meleka? Gdje su meleci? Otko meleci sad tu, jel? Kako meleci? Kad on izgovara i gdje su od Otko sad meleci. Dobro. Znači, narod je na, naravno ispravni stav ovo za izgovaranje Amin, ovo na čemu, je, na čemu su nači, Šafije i Hanabile, da se izgovara na glas, da se izgovara na glas u namazom, gdje se uči na glas, u sebi, gdje se u sebi, da je to mu stehab, i da je potvrđeno u hadisima, bez obdašnjima oko toga razilaženja. A, I ovdje ćemo stat, zato što nam ovo vešnjenje za učenje Kur'ana traže više vremena, i ovo što se uči u nastavku, da mogu završiti ostalo u u sljedećim, znači, predavanju, ostalo pašnjenje kako se klanja. And then, and then, and then, and then.